Slăvit să fie Domnul, iubiții mei frați, când Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a așezat în Eden, grădină de Domnul sădită, de Domnul pregătită pentru omul pe care l-a făcut, să o lucreze și să o păzească. Și omul a ajuns victima acelui vrăjmaș care cu mult de-a fi omul pe pământ, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Așa o durere și o scârbă mă apucă față de această ființă nebună, încât și acum când îl văd în cei de care el se folosește, așa mi se întâlnătă Duhul, nu pot să-i sufăr. Am avut această experiență în vremea cât Domnul m-a folosit în slujba Lui să-L văd pe acest demon, de atâtea ori, cu acea obrăznicie, stând împotriva Cuvântului Lui Dumnezeu, stând împotriva Domnului, căutând să abată de la Domnul pe cei care îl caută. Și de fiecare dată, ori de câte un asemenea demon a pătruns în adunarea Lui Dumnezeu, o ploaie de săgeți ale cuvântului lui Dumnezeu s-a năpustit asupra unui astfel de dușman al Domnului. Am cunoscut această experiență și dau slavă lui Dumnezeu, care ne-a folosit în slujba Lui și în lupta și în lucrarea Lui. De aceea, prorocul a spus, nu pot suferi pe cel rău. În alt cuvânt spune, nu vreau să știu de el. Pe lângă bucuriile pe care le vom avea în ceruri, va fi și acea bucurie, că nu îi vom mai vedea niciodată. Urăsc păcatul și urăsc prostia și urăsc nebunia în care se lasă prins și în felul acesta satan îi folosește în lupta pe care o duce împotriva lui Dumnezeu. Ne punem întrebarea cei care stau încă în adunare și care încă nu s-au pocăit de păcatul și care nu-și dau seama de răul acesta care există în carne și se lasă sub influența lui. Știu ei unde vor ajunge? Știu ei cum Satan ori de câte ori vrea să dea luptă împotriva fiilor lui Dumnezeu că îi poate folosi pe ei? Nu știu. Și ori, de câte ori satana vrea să atace o biserică sau pe cineva din biserică, sau pe cineva din familie care este un copil al lui Dumnezeu, se folosește de el. Nu contează că e soț, soție, că e tată sau mamă. Satan nu are în vedere lucrul ăsta, pentru că este sluga lui și se folosește pentru a lovi în fie lui Dumnezeu. Nu s-a folosit diavolul de Iuda, om, care trei trăit trei ani de zile pe lângă Domnul, a fost nevoie de un străin să l vândă? L-a avut acolo între ei. nu spune oare Scriptura și va veni vremea și a mai fost. Când vă vor ucide între tind și altar crezând ca aduc lui Dumnezeu o jertfă, cine o va face? Cei de afară? Nu. Cei din lăuntru o vor face. Și deci, Domnul Iisus, omul va avea devrăjmaș, cum spune, chiar pe cei din casa lui. Deci putem să ne dăm seama că trăim într-o lume a păcatului și din această lume a păcatului Dumnezeu ne-a adus la el. N-am fost cu nimic mai bun decât ei. Păcatul a fost cel care ne-a făcut să fim la fel ca și ei. Păcatul a făcut N-a făcut oare păcatul la fel din Pavel, un mare prigonitor, până la întâlnirea lui cu Hristos? Cine l-a făcut? Legea? Legea era sfântă. Cuvântul era minunat, proroci, dar anturajul în mijlocul căreia el s-a aflat atâta vreme cu cei care nu-l vrea cu un chip pe Hristos, cum îl privea pe Hristos? Nu spune Scriptura. Și cine este crezi tu ești? Și cine te crezi că ești? Si ești? Vă rog, notați bine, vă rog. Nu întâlnim noi chiar și în familia noastră și în biserica noastră glasul acesta, privirea aceasta care... Și da. si cine este crezi că ești? Când îl vezi cu ce despre îți vorbește, când vezi că n-ai nicio calitate în ochii lui, e așa sau? Din nou vine întrebarea prin al cui ochi te vede aceștia? Prin ochii celui rău. Așa cum l-a văzut și pe Mântuitorul. Și cine te crezi Doamne, nu ai fi tu mai mare decât a vrea. Nici de cum se gândească că El este de la Dumnezeu venit. A gândit că e un om, ca un evreu ca oricare și ca atare acum o face și pe Sfântul. Și vedem bine ca ai drag. Doamne, cum să-ți mulțumim că Însăși, faptele acestea, aceste mărturii pe care le trăim, dovedesc limpede că calea pe care mergem e Hristos, adică ce-a trăit El în această lume și noi la fel ca El trăim. Dacă El a venit pe pământ, s-a născut printr-o minune, pentru că este o minune, această minune s-a petrecut și cu noi. În momentul în care s-a vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt, Dumnezeu a fost acel care a deschis inima și Dumnezeu a fost acel care prin Duhul Lui ne-l-a descoperit pe Hristos în toată frumusețea Lui. Și când pe El l-am putut vedea, întunericul și prostia în care am fost adus în această lume de părinții mei s-a risipit. N-am mai văzut nimica. N-a și Apostolul Pavel în acest întuneric până la întâlnirea cu Domnul pe drumul Damascului? N-a ucis el? N-a bagat el în temniță? Când l-a descoperit pe Domnul, ce-a spus despre el? Se credea un sfânt, o spune el. Și în ce privește legea, eram neprigărit. Se folosește Satan de ei? O, Doamne, cum să-i mulțumim Domnului? Cum să nu-L iubim? Cum să nu fie drag acel care m-a iubit și s-a dus pe el jertfă pentru păcatele mele? Și să fac ochi dulci, satanii! Da? Blestemat să fie acel care face ochi dulci, satanii! Căci este, chiar dacă încă nu s-a folosit de el, dar mâine se va folosi negăr și de el, satanii, și va ucide ca să se împlinească Scriptura care zice Vă vor ucide între timp și altar, crezând că duc lui Dumnezeu o jertf. De aceea, iubisimii mei frați, să ne bucurăm și să dăm slavă Domnului. E un har pentru noi faptul când ne găsim în adunarea lui Dumnezeu și avem cuvântul ca temelie a credinței noastre și avem de Duhul Sfânt, cum însuși Isus a spus, mă duc și nu vă vreau să orfani. Voi trimite la voi pe Duhul Sfânt, care va fi cu voi în toate zilele, până când, până la sfârșitul veacului. Și, și El vă va învăța tot adevărul, tot adevărul, nu numai cu privire la mântuirea noastră, ci și cu privire la ce este lumea asta care trăiește în întuneric. Asta înseamnă adevăr. Când spun ce spun despre lume, nu este o părere mea. E un adevăr pe care noi, practic, l-am trăit și trăim. Mă lovesc zilnic de aceste puteri ale Întunericului și mă lovesc zilnic de acele ființe îmbrăcate în pei de oaie, dar el este fiară. Sfinți, fără Hristos, ce sfinți pot fi ăștia? O, Doamne, să ne îngrozim ce înseamnă puterele Întunericului. O, Dumnezeule Tată, îndură-te, te rog de noi toți! Nu răsa pe nichile afară. Al lui să fie slava a Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt acum și în veți. Amin. Amin.